Du lytter til her podcast på Aarhus Stuen Radio. Mit navn er Nanna Bille Cornelsen, og med mig har jeg Amalie Dalov Hermansen. Ja, det er så langt til siden. Faktisk, <laughs> det er det. Jeg har virkelig glædet mig til at optage i dag. var sådan en helt normal episode. Også to, der sidder godt nok i hver sit studie, ikke? men alligevel altså sådan, helt roligt. Ja. Ej, jeg er glædet for det. Det har virkelig også manglet. Ikke? Altså, efter Odense, der var det dejligt lige at have en pause, men nu kan jeg mærke, at det kommer så til øh, tilpas meget på afstand, at nu har, jeg, nu har jeg bare virkelig opbygget sådan en kvote, jeg skal have fyldt med Harry Potter. Lige præcis. <laughs> nu kan man lidt igen, ikke? Jo, lige præcis. Lige præcis. Altså, det, var jo, det var jo vildt at komme uden så både i forhold til aftenshjulet og i forhold til øh, festivalen. Ikke? Men øh, det var fandme med ja. også noget, der øh, trak tænder ud, synes jeg. Ja, altså det var en virkelig fed oplevelse, samtidig med, at det var virkelig hårdt. Ja, lige præcis. Det var sådan, Men altså, var rigtig fedt at møde de, øh, de af jer, der kom til Odense for at se os. Det var virkelig hyggeligt. Ja, det var en stor oplevelse. Det synes jeg virkelig. Ja, Og også de, de kommentarer, man har fået efterfølgende i forhold til livestream og sådan noget, fordi jeg har tænkt, kan der egentlig er nogen, der ser det? Det er egentlig altid den tanke, jeg får. sådan Er der egentlig nogen, der sådan følger med i det her? For man kan ikke rigtig se det, når det foregår på internettet det hele, vel? Det er sådan lidt sjovt. Folk er bare et tal. Og det er de jo ikke. nej Så... der sidder jo ikke det mennesker, kan man sige. <laughs> Så... Lige præcis. Så det er fedt at komme... Og Bindelse vil jeg også lige sige, at jeg synes, det er så dejligt, at den opbakning, I har givet i forhold til vores udmelding om, at vi ikke lige kommer fast hver anden uge. Mm -hmm. øh, jeg personligt var virkelig spændt på, sådan, åh nej, er der nu nogen, der bliver skuffet eller sure eller noget? Men der har jo bare kun været så forstående beskeder tilbage om, at vi skulle bare passe på os selv og gøre det, vi havde lyst til at overskud til. Så øh, det vil jeg bare sige tak for. Det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, det samme. Det, det gælder selvfølgelig også for mig, kan man sige. Altså... Det er det, det, også det der med, at det her det er et hyggeprojekt for os, ja. mm. og øh, det, det virkelige arbejde, det er jo praktik og studie, og alle de andre ting, der skal passes, ikke bare det at holde sig kørende som et voksen menneske, der skal have mad og rent tøj. Det er jo også et arbejde i sig selv. Så, øh, ja, det skal det jo også være knap nok, jeg kan finde ud af. men det er, jo det, det, er jo det ikke. Der er mange ting det her, det her efterårssemester for os begge to, så, øh, så ja. det, er, det er godt, at der er lidt mere ro på i forhold til podcasten der er ret mange af mine veninder, der er begyndt at få børn og sådan noget, og jeg har det bare sådan, jeg tænker, jeg har ikke engang styr på mig selv, hvordan. <laughs> det kommer ikke til at ske forløb i Nej, fanden. lige præcis samme her. Jeg ser det som en kæmpe succes, når jeg lige har fået vasket tøj, der er bare sådan, yes! Ja. <laughs> lige præcis. Oh, eller bare det der med at i køleskabet, have lidt mad i køleskabet, bliver ja. sådan helt, wow, overskud Det var da helt vildt. Lige altså... præcis, lige præcis. Jeg bagte også et brød i går, og jeg var sådan, fuck, wow. jeg er så god. <laughs> Så, ja. Ja. ja, det Ej, altså. stemmer fra det... voksenlivet, eller noget. Ja. <laughs> det bliver den næste podcast, vi laver. Skal vi <laughs> i det her kapitel, det hedder Slagprablen, og det er kapitel 5 i Harry Potter ja. Hemmelighedernes kammer. Hvis I skulle glemme det... det. Ja, <laughs> som vi var i gang med, selvom at det, det er lidt tid siden. Men uh, ja. ja, lige præcis. Kapitel 5 er vi nået til. Skal jeg give et lille resumé? Det synes jeg. Og oh, det kan være, at jeg lige skal fortælle den der overgangsjingle, vi plejer at have på. Den er der nogen, der har slettet fra computeren, så øh, den er ikke lige på i den her episode. Men jeg lover at downloade den fra min computer over på studiets computer, så vi kan have den på den næste gang, vi optager. <laughs> så ved I det. Det var lige, hvis der er nogen, der undrer sig over, hvis jeg har glemt. Det er ikke, fordi jeg har glemt den. Ekstra info. Ekstra info. Det er det der med, når man ikke altid lige selv kan styre, hvad der sker på den der fælles computer. Mm. Ikke? Til vedhverfor, at du skal have din egen mikrofon ligesom mig. <laughs> ja, det kan jeg godt bruge. Nå. <laughs> Men til resuméet. Det er jo som sagt det, det her kapitel, der hedder Slagpoblen. Og øh, det er det kapitel, som også er ret godt skildret i filmen, faktisk. Så der er nok mange, der godt kan huske det her. Fordi det er det der, hvor Harry og Ron skal tilbage til Hogwarts. Men de kan ikke komme igennem muren på perron 9 til kvart. Så derfor bliver de nødt til at finde på noget andet. Og de tager så den bil, som øh, Harry Sly har fortryllet, så den kan flyve. Og så, øh, så, så rejser de simpelthen til Hogwarts i den bil. Og de får jo selvfølgelig mega skæld ud af både Snape og McGonagall og Dumbledore. Fordi det er jo så... Altså, det er ja, uansvarligt. Ikke? Ja, jo med god grund. Altså, det er virkelig uansvarligt. Men alle skoleeleverne, de beundrer dem for den her bedrift. Erlig ja, bortset fra Hermione og Percy. Men resten <tøk> synes jo bare, at for sej. <laughs> øhm, og det er sådan lidt overordnet, det der sker det her kapitel. Ja, det er en ganske udmærket lille gennemgang, synes jeg. Mm. Så er vi alle Så... up to date. <laughs> Ja, det er jo det. Øhm, lad os gå videre til karakterne. Yes, det synes jeg. Ja. Vi har jo begge to taget Harry og Ron som en enhed den her gang. Fordi de agerer lidt som en hjerne øh, på flere <laughs> måder, kan man vist godt sige. Ikke? Altså, jeg vil nok karakterisere dem lidt som to hovedløse høns, der ikke aner, hvad fuck det er, de laver i det her kapitel. Det er et uh, virkelig godt billede og meget passende. Ja, det synes jeg. Altså, de tænker slet ikke logisk i forhold til den her situation, de bliver stille over vel, fordi de kommer ned på røgen, og så har de fem minutter til at uh, skulle igennem den her mur og kommer ud Altså, skal, er de sidste, der skal igennem muren, da der er et minut tilbage. Og så bliver de bare ved med at løbe ind mod den der mur, og tænker, fuck, nu når vi den ikke. Og så kører Hogwarts Expressen. Så i stedet for at blive stående og vente 10 minutter, så beslutter de sig så for at flyve den der skide Fort Angela til Hogwarts i stedet mm. for, ikke? Og der tænker man, altså, her og fru Riesley, ikke? De er troldmænd. De kan godt komme om på den anden side af den mur, og det tager dem altså ikke mere end 10 minutter. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, der er sgu da en nødudgang et eller andet sted fra Perron 9,75, ikke? Og om igen, kan de i hvert fald finde ud af at lave eller alt? Altså det er jo fordi Dobby har, finder vi ud af i scenen, at det er Dobby, der har muren. Og de er jo dygtige troldmænd, både her og fru Wiesli, De ville jo kunne finde ud af, hvordan man lige opløste den der formular præcis. Og jeg er helt 100% sikker på, at Molly og Arthur, de står på den anden side af den der søjle en gang. Og står og vil gå i panik over, at de ikke kan komme ud, og at drengen ikke er kommet ind. Altså, mm. de er lige så meget panik, som de andre er, fordi de ved jo godt, at de to knægter skal med toget, ikke? Så, så man er sådan lidt, hvorfor ikke bare lige vente? De, de skal nok finde en løsning. Det vigtigste, det er jo ikke, at de kommer med toget, det vigtigste er, at de kommer op til skolen. Og det kan man jo på flere forskellige måder, hvis bare de får en tilladelse fra rektor, ikke? Og alle ved jo godt, det er deres skyld, at platformen er blevet forsejlet, så... Mm. Også, jeg kan ikke huske om det er Snape eller McGonagall, men en af dem siger jo også at Harry har jo faktisk en ugle med mm -hmm. han, de kunne bare lige have skrevet et hurtigt brev til Dumbledore og så sendt Hedvi. Ja, det var McGonagall Høger, der, der sagde det. Ja, men ja, det er rigtigt. Det er sådan, der er virkelig mange logiske løsninger de kunne have valgt frem for den der flyvende bil. Det er jo nemlig det og det er også okay, så begynder der at være en masse mokler der står og kigger på dem, fordi de har skræmt Hedvi og det hele det ser sådan lidt øh, mærkeligt ud med den der ule og de der to væltede vogne. Altså hvad med bare vent han med bilen? Det kunne de også. Ja. <laughs> ja. Altså hvis det er det der med, at der er så mange, der har øje på dem, så, så går tilbage til bilen, og så kommer de andre nok. Det er simpelthen bare dumt. Ja, det må man sige. Ja. Jeg kan jo godt lide, at Ron han, kalder det en nødsituation. Mm -hmm. Og derfor må de godt bruge magi. Fordi Harry han er jo så lidt, ah, men vi er jo mindreårige troldmænd, vi må jo ikke bruge magi uden for skolen. <laughs> og så er Ron, jo, der står i eller andet paragraf, at man må gøre det i nødsituationer. Og det her er jo en nødsituation, hvor det sådan, nah, nej, nej. Altså, der er ikke nogen, der vil dø. I vil miste toget. I skal nok ja. komme op til Hogwarts. Altså, hvis Dumbledore kan forlade Hogwarts så meget, som han gør, så kan I jo også komme tilbage. Vi ved jo godt, det er nemt. Der skal jo bare nogle specielle tilladelse til, så kan de da komme med en transitnøgle, eller hvad fanden ved jeg, der op. Altså, der skal ikke mm. særlig meget til. Han kan jo sikkert også åbne en pres, åbne det der sluse... Uh, Slusende, slusen fuck ja. Ja, lige præcis. Det er så altså ikke svært. Det er Ej. selvfølgelig ikke helt sådan, som det skulle være gået, men nu er der jo kommet nogle uforudsete forhindringer i vejen. Så ja. det vil nok gå alligevel, ikke? Men det er jo på en eller anden måde meget sigende for den alder, de har. Fordi ja. de er jo 12. Og, og det der med øh, ligesom proportionalitet, sendt, sådan, hvad er en nødsituation i virkeligheden? Ikke? Mm -hmm. Når man er 12 år, så kan det der godt være en nødsituation i ens hoved, fordi du ikke kan tænke videre. hvor at Jo ældre man bliver, finder man så ud af, okay... Der er nogle ting, der bare er en lille udfordring, og så er der nogle ting, der er nødsituationer. Ja. Det her er ikke en nødsituation, men det er jo også en lærdom, man lærer med alderen, kan man sige. Helt ikke? sikkert, men også det faktum, at de overhovedet ikke altså, kan tænke i konsekvenser. Fordi de tænker begge ja. to, det her det er sådan den grandiøse måde at komme til Hogwarts, og de vil blive fejret som helte, og det bliver så fedt, og det vil blive, de vil blive talt om i overvis, og de kan ikke se altså, issueet med, at de kommer på den måde i en flyvende bil. Fordi selvfølgelig må de ikke det, og selvfølgelig bliver de set. Det, altså, ja, Snape har fuldstændig ja, ret i det, han siger. Ja, altså Snape har helt ret. For gangs skyld har jeg virkelig sådan... Ja, Snape, du sætter lige... Uh, Fingeren på pulsen, ikke? Ja, hvis... ja lige præcis, um, hvad det lige handler om. ikke. Men det kan man nok godt mærke, det der med, at Harry og Ron, de nyder den der opmærksomhed. Og de er ikke sådan særlig bekymrede for familierne heller. Altså, mm -hmm. Harry, fair nok, det er familien dødsligt. Men Ron, han tænker sig ikke over, hvad for nogle konsekvenser det kan få for hans far og mor. Altså, mm -hmm. Og det er jo lovligt, det herviselig har gjort jo. Det er mega ulovligt, og det er mega ulovligt, det de har gjort. Altså, en ting er altså, underage magic, mindreårige trollmand der laver magi. Og det har de jo gjort. Altså, jeg ved godt, at det er bilen, der flyver, ikke dem. Men de har jo startet ja. bilen. Så der ja. er jo et eller andet involveret der, ikke? Men de bliver set. Og hemmelighedssekretet, det bliver brudt syv gange ja. i det her kapitel, at, det, at de to drenge, det er altså rent skidt. De tænker ikke over en skid overhovedet Nå. ikke? De er bare sådan, Nå ja, så virker det der usynlig så løg, ikke, så skal vi bare lige op, og så skal vi ned, og så skal vi op, og så skal vi ned under skyerne, ikke? Ja, de er bare lidt blanke. Og jeg synes, også, det er sjovt, at Harry, han så nemt køber det der med, at der skulle være i et eller andet paragraf 19 i et ja. eller lov, og Ron kan bare. han er sådan, Der, der står et eller andet sted sikkert, at det må vi godt, hvis det er en nødsituation. Kukker der. Ej, det er da kun, hvis I er livsfar. Ja, ja, men det er jo fordi, at nødsituation er livsfar. Ja. det har Ron bare ikke lige fanget, at det er det, der er en nødsituation, vel? Jo, altså, sådan... Nå, man videre til noget lidt andet, også i det her kapitel i forhold til Harry og Ron. Der var noget, jeg lagde mærke til på side 71, hvor at øh, Ron han spørger noget omkring, øh, har du nogle moklerpenge?" Og så siger Harry, min onkel, og tand har ikke givet mig lommepenge i seks år. Og så tænker jeg, vil det siger at han har fået lommepenge indtil han blev seks? Det kunne tænkes, at de måske bare ikke har fået lommepenge, nogen af dem. Ja, men Harry siger jo det der, altså... Jeg har ikke fået lommepenge i seks år. Ergermånden var har haft det før. Jamen, det kan selvfølgelig godt være, at der først blev introduceret konceptet lommepenge, da de begge to var seks år måske. Fordi hvad skal en femårig bruge lommepenge til? Altså, du ja, ved, det, det kan måske. være, at sådan Dudley, han begynder at få lommepenge som seksårig, og så har Harry måske ikke fået dem. Men du, men du har også ret i, at det lyder på den måde, det er skrevet som om, at han har haft det, fra så han var 0 til han... Sex, måske. Ja, ja men det altså netop det giver jo bare ikke nogen mening for, hvad skal en 4-årig bruge lommepenge til. Altså, det er nemlig lige det. ja Det kan tænkes, at det er en oversætterfejl. Ja, det kan godt være. Jeg har faktisk ikke lige kigget, hvad der står i øh, den engelske. Det kunne være, der stod noget andet der. Det gør der jo nogle gange. Lige præcis. Men ja, det er sådan lidt mærkeligt skrevet. Det giver ikke rigtig mening. Ja. Nej. Okay. Lad os gå lidt videre til Jeannie. Ja, det synes jeg der sker jo faktisk det i det her kapitel, at vi for første gang hører om den her dagbog, som kommer til at fylde meget senere i bogen. Og det er allerede i starten af kapitlet, og det er sådan lige en bisætning, det der med, at de er på vej til stationen, og så glemmer først Fred, og så glemmer George noget, og du ved. Og så tredje gang er det Ginny, der glemmer noget, og så er det den der dagbog. Der står sådan noget med, at hun er helt panisk. Jeg kan lige læste op. De var næsten noget ude på motorvejen, da Ginny skingrede, at hun havde glemt sin dagbog. Så det der skænger noget, det får mig sådan til at tænke, at hun er panisk over det. Så Helt allerede sikkert. her kan man som fornemme, at den er meget vigtig for hende. Mm -hmm. Helt sikkert. Og det beviser jo også, eller betyder jo også, at hun allerede er gået i gang med at skrive med, med Tom Riddle. Ikke? Altså sandsynligvis, ja. at der allerede er sket en eller anden form for forhold mellem de to. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det går mellem, at de har været i Hogsmeade til de skal sted. Er det måske en lille uge eller sådan noget? Altså i diagonalstræde til de skal afsted. Ja. Åh oh, ja. ja, ja undskyld, diagonalstræde. Jamen det tænker jeg da. Der er nok gået en lille uge. Ja. Så det er ret hurtigt, at hun har begyndt at skrive i den også. Helt sikkert, helt sikkert. Men hun har, ja, den, hun har nok opdaget den mellem alle sine ting, da Lucius Malfoy puttede den ned i hendes kedel. Ikke? Og så har hun tænkt, hvad fanden var det? Nå ja, så kan jeg ellers godt bruge den som ja ja Men ja, det er første skridt til... Men det siger også lidt Voldemort. om Voldemort's... Voldemort's? <laughs> Voldemort's magt, og, og hvor hurtigt han er til at manipulere med folk. Fordi mm -hmm. hvis hun allerede nu er panisk over at glemme den der dagbog, så har han allerede nu virkelig formået at tale sin sag over for hende. Ikke? Helt sikkert. Men jeg forstår faktisk ikke, hvorfor at forældrene de bliver ved med at køre tilbage hente tingene. For der er uler. De kan lige så godt bare sende dem. Der er ikke nogen grund til at køre tilbage og så miste den der dyrebare tid. Ja, det havde jeg slet ikke tænkt på. Det er da helt ret i. Jamen, det, det giver slet ikke. nogen. Ja. De kan bare sende dem dagen efter, og så er det fint nok. Ja. Øh, <laughs> yeah. Men det, det tænker de slet De er nok alle sammen sådan lidt rundt på gulvet, ikke? Men oh. personligt havde jeg nok bare sagt, Vil du hvad du Den får du i morgen. Det må du lave uden i dag. Det der fyrvækkeri og den der kappe, eller hvad fanden det er de alle sammen glemt? Ja, ja, for det er sådan nogle ret ligegyldige ting, de har glemt. Det er jo det er... ikke noget, de ikke kan klare sig med. Nej, hvis det var deres tryllestav fær nok. Men alt det andet, det er bare lidt ligegyldigt. Jamen, det er rigtigt nok. Så vil jeg også lige sige, i forhold til Ginny, og der, der kommer vi egentlig også lidt over til Molly. Der, da de skal ind igennem søjlegangen til platform 3Kvart, der mm -hmm. tager Mrs. Weasley Ginny i hånden, og så går hun igennem indgangen med Ginny. Ja. og der er bare sådan lidt hvorfor hun er 11 år gammel det var de andre også sidste år, da de skulle igennem der var der ikke nogen hun holdt der ikke de andre i hånden da de skulle igennem således engang der var ikke det nogen der der ikke de nogen... fik bare at ved at de skulle løbe mm -hmm. ja. og også Harry han er også bare sådan du løber bare ven. det skal nok gå det hele og det er sådan hvorfor skal din i i hånden hun er da mega sej hun har ikke nogen hun er da ikke nogen baby nej. nej nej og bare fordi hun er en pige, betyder det jo ikke at hun er øh... Altså, uselvstændig eller noget. Tværtimod har hun mere selvstændig, end både Ron og Harry ja. sammen. Jeg tror, altså. det siger rigtig meget om den måde, Mrs. Weasley, hun øh, babyer hende, hvis man kan sige det sådan, ikke? At hun skal holde i hånden. Og det der med, at hun er den yngste, måske også. Altså, det er sikkert både det der med, at hun er en pige, og at hun er den yngste, ja. kunne jeg forestille mig. Altså bliver hun øh, umyndiggjort lidt mere. Jeg tror måske også, det kan have noget at gøre med, at hun ligesom er det barn, som de allerhelst har ville have, i forhold til, at de har fået så mange drenge, ikke? og så har Mrs. Weasley virkelig bygget den her forhåbning op til at få en datter. Og så er det måske derfor, hun er ekstra protective. Men det er bare, det generer mig lidt, at hun ja, behandler hende som en baby. Ja, det, det, det har jeg faktisk heller ikke tænkt over, før du siger det, men du har fuldstændig ret. Det er mærkeligt, altså, ja, når hun ikke har gjort det ved de andre. Jeg, kunne, jeg tror i hvert fald ikke, nogen af de andre drenge er blevet fuldt ind igennem på den måde. Der. Altså fair nok, at sidste år, hvis hun tog hende med igennem, hvis det var første gang, hun skulle med. Men det tror jeg heller ikke engang, der var. Ja. Det, jeg forstår det bare ikke. Det giver ikke altså lige mening, hvad Molly hun Pl gør. Plus at Ginny har jo været med før til at aflevere de større brødre. Så hun det? har jo prøvet, Ja, Hun har jo prøvet at løbe igennem den der mur før, så... Ja, det giver ikke rigtig nogen mening. Og sidste gang, der var Molly og Arthur jo også de sidste, der gik igennem. Det er jeg ret sikker på. Var det ikke det? Altså, så lod de ligesom drengene løb igennem først, og så kom de voksne bagefter, for at sikre sig det hele. Det gik som det skulle. Ja, det kan godt passe. Og det gjorde ikke den her gang. Nej, og hvis Molly og Arthur de bare havde ventet, så var det altså ikke sket. Nej. Men det er nok rigtigt, det der, du også sagde før, i forhold til, at de kører tilbage og henter alle de der ligegyldige ting, at de er bare rundt forvirrede og stressede og mm -hmm. tænker slet ikke logisk. Altså. Lige præcis, lige præcis. Det, det taler ret ja. meget for det der. Men det havde været en nem løsning i hvert fald. Og selv hvis portalen ja. var blevet lukket ned, så øh, om Mrs. Weasel så havde stået sammen med dem, så skulle de nok have fundet en løsning, og det kunne da være, at de havde noget metode, hvis hun havde fået fjernet den der barriere, ikke? Mm. Ja, det her det kunne have blevet løst ret nemt, hvis det kunne ja. <laughs> ja, det er rigtigt en anden, jeg lige synes, vi skal hurtigt nævne her ved karaktererne, det er Snape, mm. og det er i forhold til hans entré. Den er oh, bare Åh ja, det er så fedt. <laughs> Simpelthen så sjovt. Læs den op, øh, please. Det ja, jeg læser til. den lige op. Ron og Harry står jo og kigger ind ad vinduerne, og så opdager de, at uh, Snape han ikke er inde i storsalen sammen med alle de andre lærere. Og så, så læser jeg nu. Måske er han syg, sagde Ron håbefuldt. Måske er han rejst, sagde Harry. Han er jo igen blevet afvist som lærer i forsvar mod mørkekræfter. Eller måske er han blevet fyret, i Run. <laughs> øh, jeg mener, alle hader ham jo, eller måske, lød en iskold stemme lige bag dem, at han kom ud for at høre jeres forklaring på, hvorfor I ikke var med skoletoget. Åh, <laughs> oh, jeg elsker ham, han er bare så mega sassy. Men fuck, han må også blive sur over de der ting, de står og siger. Ja, alle hader ham jo. <laughs> Ej. Ja, hvor er hvor blevet fyret? Ja, altså, jeg... Okay, tak for lort. Jeg ved godt, I ikke kan lide mig, men I behøver ikke frem at stå og sådan svælge i alt det, der kan være gået galt for mig, vel? Altså... Nej, jeg, jeg forstår da godt, at han gerne vil have ham bortvist. Jeg ville sgu da. Ja. der var nogen, der stod og sagde af mig, al hader hende jo, så vil jeg sige, at du kan bare pisse hjem. Ja, ja. Det, skal være sådan. det forstår jeg da godt. Ej, det, han er virkelig bare så, altså, the queen of sassy i det ja. her kapitel, ikke? Han er fantastisk. Det er ja. virkelig sjovt. Jeg havde faktisk en lille bitte ting i forhold til Molly og Ja, yeah. øhm, inden der vi er helt slut med øhm, karakter Det er nemlig scenen med bilen. Du ved, at hun øh, kommer ud på gårdspladsen, og så ser hun, at fem knægte store drenge sidder på bagsædet, <laughs> og så ej, den er godt nok rummelig, var, Det er da fantastisk, hvad moklerteknologi kan gøre. Det kan man slet ikke se udefra. Nej, det er nok fordi, at det ikke er teknologi. Og så tænker ja. man også bare sådan, Hvor meget har du lige interageret med mokler? Altså, det må være minimalt. Ja. <laughs> ja. Det synes jeg bare var så komisk. Og så kommer jeg til at tænke på, kan jeg ved, hvor mange andre ting Arthur egentlig holder fra hende? Altså, hvis jeg han tror, holder han, øh, Altså, vi ved jo, at han har den der, øh, der lave, eller mm -hmm. sådan værksted ting, hvor han har en masse mokler ting, han fortryller. Så jeg tænker, der er nok flere ting, hun bare lige ikke ved, der mm -hmm. foregår. Altså. Det tror jeg også. Jeg tror, det er toppen i isbjerget, vi har set. Ja, men, altså, også fordi, men hun er også nem at snyde, så jeg, altså, jeg kan godt se det, ikke? Og hun er virkelig naiv, altså. Mm -hmm. Der, altså, det, vi, skal, vi skal virkelig sådan ud i det overbyres, før det bliver et stort problem, sådan noget som en flyvende bil, for eksempel, ikke? Ja. Det er lidt sjovt. Og så også det her, hvor at de, er lige, altså, de skal til afsted, ikke? Og så siger han, okay, vi, vi kunne jo også bruge den her usynlighedsknap, og så flyvebilen, Og så ser hun, ikke i fuld dagslys. Sådan, så hvis det var nat, ville det være okay, eller hvad? Mm. Ja, det er bare sådan et sjovt, men de er bare sådan rundt forvirret, det her kapitel. Ja, de de er, det er de altså. All ja. så synes ja. jeg, at vi hopper videre til den magiske verden. Ja, der har vi jo lidt forskelligt på programmet. Mm -hmm. Jeg har øh, forberedt lidt om øh, heksen på Hogwarts Expressen, hende der øh, kommer med den der vogn fuld af mm -hmm. mad. Og hvad har du, Nana? Jeg har lidt om slagpoblen, og så har jeg en lille smule om tryllestave. Ja, spændende. Mm. Naja. Først, før vi går alt for langt i gang, eller alt for meget i gang, så tror jeg lige, at øh, jeg vil lige nævne, at der var en oversættelsesfejl på side 68. Fordi vi har mange lyttere, der øh, går op i det her med oversættelserne fra den engelske til den danske udgave. Mm -hmm. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har opdaget den så nu. Jeg <laughs> jeg er, sige, du er bevidst om det. Jeg er bevidst om, at der er en fejl. Og det er det der med, øh, der står, men den sidste måned i Vindelbo havde været den lykkeligste i Harrys liv. Og det er Vindelhuset. Ja. Som... Harry har boet i den sidste ja, måned. Ja, den tænkte, den tænkte jeg også over, da jeg øh, læste, at der var sådan en vildbo. Det lyder som sådan noget hobithus. Hvorfor står det lige ja. pludselig i Harry Potter? jeg øh, ja, fred med det. Det er altså lige en, det, man kalder en brain fart, fordi i forrige kapitel hed jo faktisk vildhuset. Jamen så det er lige lidt, Altså, kom lige ind i kampen, oversætter. Anyway, jeg vil bare lige hurtigt nævne det. Men lad os gå videre til... Det er lidt større, vi har på programmet. Vil du starte, Anna? Ja, det vil jeg gerne. Jeg tænker, at jeg lige starter med slagpoblen, for mm. den, den får vi jo et ret voldsomt møde med i det her kapitel, <laughs> kan man sige. Den hamper jo løs på den her bil, der de kører ind i den, og prøver egentlig på at slå dem lidt ihjel. Lykkes så ikke med det, og så stikker bilen jo så af ind i den forbudte skov, og vi ser ikke så meget mere til slagpoblen efter det. Men den er meget sjælden ifølge Snape. Det betyder så også, at det ikke er den eneste slagpoblen, der findes i verden. Den er bare en af de eneste det betyder så også, at den er meget værdifuld, og den er samtidig også en meget voldelig plante, som vi, <laughs> vi også får se her. Ikke? Altså, den har en eller anden form for bevidsthed. Den er ikke sådan et menneske eller et dyr, men den er alligevel bevidst. Ja, den har en eller anden form for personlighed. Ikke? Ja, det har den. Ja. Men det er egentlig ikke, fordi den er ondskabsfuld. Den har bare noget, den skal beskytte, og det er blandt andet sig selv. Og så er den her indgang til det hyldende hus. Så man kan godt lidt se den som sådan en protector af en eller anden art. Ja, de ser den jo selvfølgelig som bare en ondskabsfuld, fordi den slår løs på dem, men man kan sige, at de kører jo ind i den i første omgang, så ja, ja. det er jo fair nok. Og Ron han siger vist også på et tænder tidspunkt, at det er det eneste tre i verden, der slår tilbage, og det har ja. han ret i. Den slår sådan set ud efter alt det, som kommer inden for rækkevidde af den stammer og den græne. Og øh, hvis den bliver skadet, så skal den bindes ind på samme måde som øh, hvad hedder det, et menneskeskal. Hvilket vi også kommer til at se i de næste kapitler, fordi der øh, putter professor Spier bandager rundt om dens grene, som er blevet skadet af bilen. Ikke? Og den her slagpobl, den blev jo selvfølgelig plantet omkring 1971, fordi det var det år, Remus Lupin kom til Hogwarts. Men hele den snak, den tager vi på tre. Ja, ja, det var godt det er nok lige at få den præsenteret. Det var også kapitlets overskrift. Så... Lige præcis. Ja. Jeg synes, det var ret sjovt, det der stod det der med, at da de endelig var kommet væk fra slagpoplen, så står den og truer af dem med gren, ikke? Altså Det ser jo også det der med den der personlighed, den har på en eller anden måde. Lige præcis. Altså igen, jeg ville sgu også blive sur, hvis der nogen, køre det i mig. Ja, ja. <laughs> ja. ja. den er... prøv, og af alle de træer, vi kunne være splodet ind i, så er det en af dem, der slår tilbage. Ja, <laughs> sådan er det jo at være uheldig. Mm. Men jeg tænker også, kunne det tænkes måske, at Dobby også havde en finger i smag i spillet her? Hvordan, tænker du? Fordi Ron, han siger jo gentagende gange, hvordan kan det være, at vi er så uheldige? Altså, først er vi uheldige med porten, og nu er vi uheldige med at ryge ind i det her træ. Og der, altså, det kunne selvfølgelig godt være, at det var total tilfældighed, men det kunne da godt være, at Dobby har sådan guidet dem ind i træet. Nej, måske ikke. Ja. Det er bare fordi, ikke. det bliver sagt så mange gange, vi er bare så uheldige. Mm. Sådan, ja, ja, og gennem resten af bogen er det jo hver gang, at de uheldige er uheldige, at det er jo Dobby. Så, mm -hmm. ja. <laughs> ja. Det er jo bare en tanke. Ja. Den kan man jo lige tænke videre over. Spændende. Nå, men øh, den der øh, lille heks, som der er på Hogwarts Expressen, hun, øh, hun fylder jo generelt ikke så meget gennem bøgerne, men hun bliver lige nævnt i det her kapitel i den her udgave, jeg har på side 74. Og derfor tænker jeg lige, at jeg vil øh, fortælle lidt om hende i øh, den magiske ja. verden i dag. Er det ikke det der med, at de drømmer om at komme ned i Hogwarts Expressen, og de kan få noget at spise dig, ikke? Jo, fordi det bliver alligevel lidt for varmt og klistret med de der karameller, de sidder og spiser. Ja. Øh, og så sidder Harry og tænker med længsel på toget, der kører afsted mange mil under dem. Der kunne man købe iskold græskerjuice fra den lille tykke heks, der arbejdede som togstiverdesse. Og det er sådan set det eneste sted, hun bliver nævnt i den her, den her bog. Men øh, det tror jeg er som ligesom et hint til at gå lidt videre med hende. Ja, hun har jo Fordi... en lang baggrundshistorie. Det har hun nemlig, og hvis man har læst Cursed Child, eller Det Forbandede Barn, tror jeg den hedder på engelsk mm -hmm. eller på dansk, så, så bliver, får hun faktisk en lidt større rolle her. Men jeg vil jo helst ikke lige afsløre for meget af den endnu, hvis man nu ikke lige har læst den. Så jeg går lige lidt udenom det, der står om hende i den. Men øhm, ifølge Pottawiki, så er hun en hvid kvinde, der har mørke øjne og gråt hår. Og så er hun til opgave at sælge slik og aviser, og at sikre, at der ikke er nogen, der hopper af toget. Det er sådan hendes primære opgave. Hopper af toget? Ikke hopper ja. på toget, hopper af toget. Hopper af. Hun skal sikre, at der ikke er nogen, der ja, så at sige, prøver på at gøre selvmord på toget. Nå. No. Eller prøver på at stige af, før de skal. Altså, okay. De skal ikke hoppe ud, før de må. Mm -hmm. ja. Og hun er jo sådan set lidt den eneste voksne, der er til at holde opsyn. Så. Jeg tænker, der er vel også chauffør. og nogle gange... er også en chauffør. Og jeg tænker, at lærerne, de kører jo også nogle gange med, kan det ikke det? Altså, Ramos Lupinand gør jo, så man må jo formode, at der også er flere lærere, der kører med toget. Ja. for lige altså, der, hvor jeg Altså, Lupus er den eneste lærer, vi hører køre med toget faktisk. Mm -hmm. Så jeg ved ikke, om der er andre, der også gør det. Men øhm. vi er selvfølgelig også kun inde i Harry og Ron og Hamjuns altså. Det er jo det. Det kan jo godt være, at der er det, uden at de opdager det. Det kan sagtens være, at der er en lærer for de bor jo nok ikke alle sammen omkring, øh, hvad hedder det, Hogwartsval det kunne Nej, jeg ikke forestille mig i det kunne sommerferien. Godt tænke. Ja, og så hører vi jo som sagt om hende i Child, hvor hun forvandler sine hænder om til klør, hvilket tyder på, at hun er lidt en speciel heks. Mm -hmm. Og øh, det er hun også, kan man lidt regne ud, fordi hun bliver ansat som medarbejder i 1830. Så det vil sige, at hun er ret gammel. Og øh, ifølge øh, mine kilder, så er hun der som minimum indtil 2020. Ergo cirka, lidt over øh, 200 år. Nej, mm -hmm. lidt, lidt under 200 år. Ja, så hun er over 200 år. Så hun må være over 200 år, lige præcis. Og det har jo så også gjort, at der er mange, der har spekuleret lidt i, hvad, hvem er hun, og hvad, hvad kan hun, og hvad er hun, er hun overhovedet et menneske? Altså, mm -hmm. hvem er hun? Der er nogen, der mener, at hun har været et menneske, og så er blevet på en eller anden måde blevet til en eller anden form for spøgelse, som har en fast form. Mm -hmm. som, altså en eller anden form for inkarnation af Hogwarts-Expressen. At hun... Mm -hmm. At det er ligesom det, jeg sådan kunne finde, at der på. Eller hvad? En hvad? Dens ånd. Ja, en eller anden form for, at, at Hogwarts-expressens ånd, som ligesom er blevet manifesteret i den her mm -hmm. kvindeskikkelse, så hun ikke er rigtig levende længere, men hun er heller ikke rigtig død. Hun er bare sådan en eller anden form for menneskelig del af toget, mm -hmm. hvis det giver mening. Altså, det er meget abstrakt, ikke? Men altså, at hun på en eller anden måde er blevet en, til en del af toget. Ja. Og det tror jeg måske også mest på selv, fordi jeg ved godt, at troldmænder hækter lever længere end buckler, men hun der er alligevel ikke nogen, der er over 200 år. Vel? Nej, altså Albus Dumbledore, han levede, hvad til han blev 115 eller sådan noget, i den retning. Ja. Øh, og han, han var gammel, ikke? Så at hun skulle kunne blive 200 år, det lyder som om, hun er noget andet end menneske. Eller så har hun de vise sten. Ja, jeg tror, vi havde hørt om det, tænker jeg. Mm -hmm. øhm, og også det der med, at hun kan forvandle sin hænder om ja. til kløer, det tyder også lidt på, hun er lidt en speciel form for skabning. Og mm -hmm. øhm. hun har vel heller ikke nogen tryllestav, hun vel? Altså øh, i den der scene i i, i der står hun vel ikke og prøver at forbande med Nej, det mener jeg heller ikke. Nej, så er hun ikke en heks længere i hvert fald, det tror jeg heller ikke. Nej, der er mange spekulationer om, hvem hun er og, og hvorfor hun er der og alle de her ting. Ikke? Men, øhm, mm -hmm. men jeg tror også på den der med, at hun er blevet sådan, ligesom en fast del af toden ja. på en eller anden måde. Det øh, tror jeg også er rigtigt. Hun er ja. altså i hvert fald også det der med, at hun bare kunne en del af sin kropsdel om på den måde, som hun gør. Ja, det er der ikke par, der kan Nej Ikke engang Voldemort Nej. vel Så det blunder mig meget, hvis hun var menneske All right. så tænker jeg, at vi hopper videre til mig Jeg har jo længe gerne vil snakke om uh, Warned Law lære og tryllestav ja. generelt Men, Og der har jo været mange anledninger til det Problemet er, at der sker bare bare så meget andet End tryllestav ja. Men lige i det her kapitel Der sker der jo noget ret stort På en negativ måde, ikke? Uh, Rons tryllestav, knækker i to, mm. da de ryger ind i slagpåblerne. Hvilket de forresten burde være døde af. Jeg tror ikke, man overlever at styrte ind i et træ på den måde, som de gør. Bare sådan lige tanke. Okay, <laughs> ja. Jamen, du synes du det lyder rent voldsomt i bogen? Jo, jo, det gør det da. Men også fordi, der kommer ikke nogen airbags op. <laughs> det er det. Altså, de, så... Hvis man havde gjort det i den virkelige verden, så var man altså død, hvis man bare var kørt ind med så høj fart. Jeg kan ikke lade farm. være med at tænke, at træet på en eller anden måde har grebet dem, og så begyndt at slå på dem. Ja. Yeah. Det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan. nu skal vi ikke dræbe den mere end højst nødvendig. Ja, jeg ved det ikke. <laughs> det er godt være, at du er ret. Jeg synes bare, det lyder så voldsomt. Men ja, øh, Rons tryllestav knækker, og det er jo både godt og skidt, kan man sige. Fordi at det er jo ikke hans rigtige tryllestav. Det er en, han har fået for æren af en af sine ældre brødre. Så det kan jo resultere i, at han senere kan få sin egen. Men jeg ser det lidt som en anledning til at snakke lidt om tryllestav generelt. Ikke meget. Mm. Bare en lille smule. Ja. Tryllestav de er jo tilsydeladende bevidste magiske instrumenter som man bruger til ligesom at fokusere sin magi. Altså, de er ikke bevidste, men de kan på en eller anden måde godt agere for trollmanden. Ligesom vi ser med Harry, øh, der slås med Voldemort, Altså Og så begynder mm. hans tryllestav at gøre noget på vegne af ham, som han faktisk ikke er i stand til at gøre. Ja. Yeah. Er det der i fire, du tænker på? Ja, yeah, for eksempel. Yeah. Øhm, også det, at han smadrer Lucius Malfoys trøllestav i 6'eren? Er det ikke det? Nej, 7'eren. Ja. Yeah. Da, da de er ude og da de syv Harry Potter, der prøver på at flygte. Mm -hmm. der, det der smadrede han Voldemort's tryllestave, som så Lucius Malfoy's tryllestav. Ja, lige præcis. Øh, yeah. De her tryllestave, de, altså man kan godt, sådan set godt fokusere sin magi ind i alle mulige forskellige ting. Du kan opbruge bruge en kuglebind eller et eller andet, men det giver hvad hedder det, meget bedre resultater med tryllestav. Så det er derfor, det er det, man typisk bruger. Og man kan selvfølgelig også lave magi uden tryllestav, men så skal man være meget dygtig. Så er vi mm. på Dumbledore-niveau. Ja. Øh, tryllestav er også en europæisk opfindelse, så nede i Afrika... I Uagado, mener jeg, skolen hedder, der bruger de vist ikke rigtig tryllestave, så vidt jeg husker. Men nok om det. Tryllestave, de består jo af to ting. Det er tryllestavestræ, og så er det en kerne af en eller anden art. Og vi får jo at vide, at Harrys, det er Kristorn. Ja, Kristorn. Tjørn. Der ved jeg ikke helt, hvordan man siger. Og så Fønixfjær. Og i, i den danske udgave, der står der noget andet. Står det ikke Kimahorn? Jo. Ja, det er ikke rigtigt. Det er Fønixfjær. Men i den danske, de danske bøger, der skifter der også lidt, hvad der står, at der er i den der. Altså der står en ting i bog 1, og så får vi noget andet at vide i en eller anden bog, og så noget tredje at vide i bog 7. Mm -hmm. Altså sådan, der er sådan ligesom lidt uoverensstemmelse løbende. Og det er bare lidt ikke? for det er noget af det vigtigste overhovedet. Det er den her skidetrullestav. Men, øh, men det er i hvert fald det, der er i hans. Og det er en meget svær parring at få de her to ting, til at fungere sammen. Men når det så lykkes, når de bliver ordentligt parret, som det sker med Harrys, så kan man få et fantastisk godt instrument at arbejde med. Og så er Christian også, som hedder Holly på engelsk. Det er et træ, som man ser øh, som noget, der kan beskytte mod det onde. Så mm. det passer jo også meget godt til Harry, kan man sige. Ikke? Personligt er min egen tryllestav, hassel og indhjelvninge hård. Okay. Bare lige til øh, info. Jeg Har du siddet for... sådan en test? Ja, men på Pottermore er der en tryllestavstest. No. Ja. ja, ja. Så, så det, det har jeg da selvfølgelig taget. Men de her tryllestave, de er jo meget unikke på baggrund af, øh, hvilken slags træ man har, hvilken kerne man har, hvor lang den er, hvor fleksibel den er. Altså, der er mange forskellige karakteristika ved de her tryllestave, ikke? Og når den så finder sin ideelle troldmand, så er det der, den fungerer bedst. Og det sker jo ikke altid. Igen, Ron er et rigtig godt eksempel. Neville er det samme, fordi de har arvet deres tryllestave, så de er ikke lavet til dem eller... Mm tiltænke dem, hvis man kan sige det sådan. Men så er tingene også med tryllstave, at de ikke brudsikrer. Altså Ej, de kan godt de gå i stykker, lige ja, ja. Og det sker jo faktisk jo flere gange. Harrys den knækker, Rons den knækker, jeg tror også, Nevels den knækker vel også, eller får han bare en ny? Mm, det kan jeg ikke huske. Nej, det er jo lige meget. De kan i hvert fald godt gå i stykker, og når de gør det, så kan de repareres. Og jamen, husker, så vidt jeg husker, så prøver Ron at øh, fikse den med spellotape her i løbet af den her bog, og, og bruger den egentlig ud igennem hele skoleåret, indtil han får en ny, og den virker jo overhovedet ikke. Den er jo øh, 10 gange dårligere, end den var før, og den må jo ikke særlig god før. Så. Plus at den så også slår tilbage, ikke? Det der, øh, han laver det der snegleforbandelse på hvilket, ja. der rammer ham selv. Lige præcis, så kan den opbackfire, lige præcis som du siger. Men ting er, at der er faktisk noget, der godt kan fikse en tølstav der er gået i stykker. Og Harry, han siger, eller han tænker, det kan sikkert godt være, at der er nogen, der kan ordne den inde på skolen. Og han siger det ikke højt, men det er faktisk rigtigt nok. Der er vel en, der godt fikser den, og det er Dumbledore. Fordi Dumbledore ja. har oldstaven. Nå ja, det rigtig er rigtigt <laughs> Og oldstaven kan godt reparere trøllestaven som det ja. eneste. Så hvis man havde fået lov af Dumbledore til at få den fikset, så kunne man sådan set godt have fikset den. Men jeg tror, det er for det bedste, at Ron for den ny. Jeg tror heller ikke, at Dumbledore vil gøre det, faktisk. Nej. Fordi han vil jo ikke afsløre, at han har oldstaven. Selvfølgelig ville han ikke det. Altså, de to knægte ville nok ikke få noget videre ud af, at Dommeldor gør det vel. Men Nej, jeg... men det ville andre nok godt. Altså, folk, der vidste mere om magi og om de der dødsregaler, de ville nok lige godt præcis. kunne regne ud, at det var Dommeldor, der havde dem i så fald. Mhm. Mm lige præcis, lige præcis. Og så igen, der er heller ikke nogen grund til at gøre det. Altså, Ron har han haft den der der i et enkelt år, og den er elendig i forvejen. Så der er ikke noget belæg for at fikse den. Nej. det er set. rigtigt. Mm. Så det var sådan lidt lige det, idé, jeg havde. Ja, så lad os gå videre til frileg. Mm -hmm. Jeg har ø, forberedt rigtig, rigtig, rigtig meget om Fort Anglia, eller Anglia. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man siger det. Anglia? Jeg tænker, vi Anglia. godt kan sige det på engelsk. Skal vi ikke det? Ja, Fort Anglia. Siger hvor, man. hvor mange sider har du? Altså, jeg skriver, bare, jeg skriver jo ikke så meget ned som dig, så jeg har kun én side. Det er alligevel meget i... Det er meget for mig, kan man sige. Ja, tage. det er det. det. Ja, normalt plejer jeg alle mine noter at være på én side, så jeg har faktisk overresten meget til den her. Nå, jeg glæder mig. Først og fremmest, så har der været ret mange diskussioner blandt fans om, hvad der skete med et Angela, altså bilen, efter bog 2. Mm -hmm. Fordi den forsvinder jo ud af den forbudte skov, og den, vi den, eller, den optræder så igen senere i bogen, hvor den redder Harry og Ron ud af den forbudte skov. Men den kører bare derud igen, efter den har reddet dem. Så den forsvinder på en eller anden måde ude af den forbudte skov, og så er der sådan lidt sådan spekulationer om, hvor blev den så af. Og grunden til, at man ikke rigtig har fået et rent svar på det, er så, fordi at J.K. Rowling faktisk originalt havde tænkt, at den bil den skulle spille en kæmpe rolle igen senere i en af de mm -hmm. andre bøger. Så hun har sådan lidt bevidst skrevet bog 2, som om, at den der bil der, den bare forsvandt et eller andet sted hen, og så skulle den optræde igen senere. Hun har så efterfølgende fundet på, at den skulle, øh, hun gik væk fra det der igen. Og så, øh, så i stedet så bestemte hun sig for, at en af lærerne skulle have fundet den der bil ud i skoven, og så have lagt den ind i fornødenhedsrummet. Okay. Ja. Den, jeg tror også nok, at Harry eller Ron ser den på et tidspunkt inde i fornødenhedsrummet, faktisk. I, i hvert fald en bil, hvor de tænker, at den ligner den der fordankeligere. Det er den fordankeligere, der Virkelig? Det kan jeg slet ja. ikke huske. Nej, ja, men det er også bare sådan, du ved, noget, der bliver nævnt i en bisætning. Det er ikke noget, ja, okay. der sådan fylder så meget. Men det betyder jo så også, at den brænder der, hvor fornødenhedsrummet brænder. Ej, ja. den, den er så. sød. <laughs> ja. <laughs> jeg synes, synes jeg, det er lidt interessant, fordi jeg har været inde og finde sådan noget bag om filmen i bog 2 med den der bil der. Og i 2005, det vil sige tre år efter, at film 2 blev lavet, der blev bilen stjålet af en fanatisk fan, som havde lusket sig ind på det der sæt i Cornwall, tror jeg nok. I hvert fald der uden for London i England, havde den der fan så ja, på en eller anden måde kommet ind bagved, og havde så stjålet den der bil, og havde kørt væk i bilen. Ej, hvor grineren. Ja, det var sådan en, eller du ved, der var helt skør i hovedet. Og så øh, havde man først fundet bilen et år senere, tæt på et eller andet slot i England. Så jeg ved ikke, om den der fan havde troet, at det der slot var Hogwarts. Jeg ved det ikke. Ej, hvor f***. Ej, så så ej, hvor den der. Ja. <laughs> det er sgu da så komisk. Mm, det er lidt sjovt. Det æm... lyder som sådan her, en, en James Bond- Crime eller et eller andet så jeg kom ind på sættet og så stjæl bilen og så finder det første et år senere. Ja. Ej, hvor så altså man kan sige at det er jo bare en film vil sige det, ikke, men det er alligevel sådan lidt pus. Jo, jo, Og den der fan har jo ikke vel tjent penge på det. Det har jo været en eller anden der har troet at den der bil var magisk eller hvad ved jeg mm. et eller andet sådan, Der har jo nok været, en, altså, det har jo nok været en anden grund end økonomi der har gjort at man er stjålet. Helt, helt sikkert, helt ja. sikkert. jo til Hogwarts. Lige præcis. Det vedkommende har nok tjent jeg kan ikke komme ind på Ronnies kvart. Er kommet og flyv. Lige præcis. Ja. Øhm, og så er der lidt sådan spekulationer omkring, hvad er den rigtige nummerplade. Fordi i den mm. film, der har bilen nummerpladen 7990 td Men på øh, nogle af de der øh, bogudgivelser, der er bilen for... en er den ikke på min bog, men der er nogle andre bøger, hvor at bilen har en helt anden nummerplade. Men ifølge J.K. Rowling, så er den rigtige nummerplade så COS207. Det var det, hun originalt havde tænkt, at nummerpladen skulle hedde. Og det er ikke helt tilfældigt, fordi... Okay. I den originale engelske udgave af bog 2 her, der bliver Harry og Ron reddet på side 207 af bilen. Så der var okay. ligesom en mening med gældskaben. Hun har altså Nogle gange så tænker jeg bare sådan, kunne der være bare én ting, du ikke har tænkt over? Ja. <laughs> og det er, det er der er selvfølgelig få. også. Det er, det er der, er der få selvfølgelig ting, også. men det er ikke meget. Men det er sådan helt selv ned til nummerpladen. Bliver det overhovedet nævnt i bogen, det gør det vel ikke? Nej, det er noget, hun har skrevet ind på Pottermore. Fordi at der har været fans, der ligesom har undret sig over det der med, at den har en nummerplade i filmen, ja. og en anden nummerplade på bogudgaverne, og noget tredje ind i nogle af de der Harry Potter-spil, og sådan ja. så hvad er den rigtige nummerplade, og så har hun sagt, mm -hmm. i virkeligheden er den rigtige nummerplade, det der de der bogstaver, så 207. vil du hvad, det kan være, hun bare har fundet på det, det. Nu, skal anden, nu skal vi finde et eller andet, som passer til det, jeg allerede har skrevet. Ja, så alligevel ikke. Altså, fordi den der bil har jo den der redningsfunktion, og det har den også af en speciel grund, vil jeg så sige. Men det kommer jeg lige tilbage til. Er det, Æh... fordi den hedder Angel som Angel? Nej, det er det nå, ikke. Nå. Nej. Og så en lille sidste fun fact omkring øh, den her bil i filmen, det er, at det var Robert Grintz, altså ham, der spiller Runs ølingsrekvisit. Mm. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og så har jeg lidt faktisk til meta. Og jeg ved, ikke, jeg ved godt, jeg man godt at vil have det efter frileg. Man skal ikke bare tage det nu i forbindelse med den her bil. Jo, det må du godt. Fordi den her bil, det er ikke helt tilfældigt, hvorfor det lige er en Ford Anglia, som er med i uh, bog 2. Det er den, fordi hun øh, har en øh, valisisk ven, der hedder Sean Harris. Og i sin ungdom, der øh, kødte J.K. Rowling så rigtig meget. Og så øh, ham her, den valisiske ven, han øh, hentede hende en gang imellem i en Ford Anglia. Og så kørte de rundt og øh, oplevede ting. I den der bil, og J.K. Rowling har selv sagt, at han reddede hende fra hendes kedsomhed. Men var den også tyseblå? Det var den nemlig. Eller <laughs> den var tykis. Ja. Men der er faktisk endnu en grund til det. Mm. Og det er, at uh, J.K. Rowling hun blev så flyttet senere til Portugal som voksen, og der mødte hun en uh, mand, som hun blev forelsket i, og de blev gift, og de fik et barn sammen. Det viser sig så, at den her mand her, han var ikke særlig ved hende. Han var voldelig, altså hun blev udsat for hustruvold, og han var både fysisk og psykisk voldelig overfor hende. Så hun havde det ikke særlig godt. Det fandt ham her, Sean, jo så ud af hendes gamle ven fra Wales, han fandt ud af, at hun havde det helt forfærdeligt. Så han øh, kørte ned til Portugal i sin øh, blå Fort Anglia og reddede J.K. Rowling og hendes datter fra den her voldelige ægtemand og kørt hende hjem til Storbritannien igen er hvor den, fint. Lyse blev opfondt egentlig, ja. Så hun blev faktisk reddet mere end en gang af ham her, Sean Ja, okay. Høj, så man så man passer det jo faktisk perfekt. Ja, det må man sige. Og den sidste historie her, det der med, at, at han reddede hende fra den her ægte mand, det er ikke uh, en særlig kendt faktum. Det er noget, jeg ved, fordi jeg kender en, der kender en, der har hørt det fra hende. Det er ikke noget, hun Virkelig? fortæller om. Det er ikke noget, hun fortæller om til medierne. Man kan ikke finde det nogen steder inde på nettet. Man kan ikke, eller jeg skal ikke kunne afvise, at der er en eller anden, der kan finde en avisartikel, hvor det står noget om det. Men det er ikke noget, man bare lige kan søge sig frem til på Google. Det er øh, ikke en historie, hun bryder sig om at fortælle. Så når hun bliver spurgt ind til det der med den der bil, hvorfor den er med, så forklarer hun det her med, at hun ked sig i sin ungdom. Og så var Sean Harris, så, så ham her ven, der reddede hende ud af den der kedsomhed. Men mm -hmm. den virkelige historie med den der fordeling, det er jo det der med, at, eller den virkelige grund til, at hun har valgt den bil, det er jo mm -hmm. det der med, at hun blev reddet fra Portugal. Også i den bil der, ikke? Nej, ja. det er godt nok øh, vild insider info. Yeah. Be, altså, ja, det, ja. Personligt ved jeg faktisk heller ikke så meget om Jackie Rowling. Men jeg tror også, det er fordi, jeg holder sådan min nerdiness inden for et meget lille felt. Jeg mm. går ikke så meget ud over. For mig er filmene og alt det andet ikke så vigtigt. Det er mere sådan det, der sker inde i bøgerne, ikke? Jo. Så, så det, jeg tror, jeg har holdt meget mit interessefelt til dem. Så alt det, der sker udenom, har jeg faktisk ikke så meget indsigt i. Det er godt at få lidt ekstra ind. Nej, det, altså det har jeg jo heller ikke, før jeg lige researcher lidt. Og så ja. igen har jeg en kilde, der kender en, der har hørt vildt. hende udtale det her. Ja, men jeg synes bare, det er lidt interessant. Den Og det er den her samme kilde kunne jo så også fortælle mig, at ham, Sean Harris, der er der reddet hende, det er ham, hun er blevet inspireret til at lave Ron som karakter. Han minder Aha. rigtig meget om ham. Ja. Så, øh, og, og i og med at hun selv er her med Så kan man jo godt se at det der venskab Det stammer jo fra hendes eget liv På en eller anden måde Ej, fantastisk. det synes Det er lidt spændende Hele bog 2 er faktisk skrevet som en hylde til Sean Nå, ja. er han også bange for edderkopper? Det kunne man forestille sig Det ved jeg faktisk ikke Men det kunne man da godt forestille sig at han var I og med at den er en, hun har skrevet til ham Ja, det må man altså, Man skulle da næsten lige til at skrive til ham Sean Harris så er du bange for eddekopper? Ja. Har du lidt af forbi? Ja, yeah. jamen jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal toppe det der, men jeg vil heller ikke <laughs> Nej, men så har du noget andet nu jo. Ja, ja. Nej, jeg, jeg vil heller ikke gøre et forsøg. Jeg har faktisk gjort noget lidt andet den her gang. Ja. Jeg har bare stillet nogle spørgsmål. Mm. Fordi at øh, jeg synes ikke, der var noget sådan vildt, som jeg synes, jeg lige havde lyst til at gå ind i. Men derimod var der nogle småting som jeg undrede mig lidt over. Og vi har jo allerede talt om det her øh, med, hvis Mrs. Weasley hun var ventet sammen med drengene. Men hvad havde Dobby så gjort, tænker jeg? Mm. Fordi Dobby gjorde jo det her for at stoppe dem for at komme op på Hogwarts. Men hvis hun på en eller anden måde var blevet sammen med Harry og Ron, og havde fået dem igennem alligevel, hvad var der så sket? Det, det er et, det, et godt spørgsmål. Ja, fordi... altså fordi jeg tænker, kunne det være, at han havde gjort noget på Hogwarts-Ekspressen? Ja, det kunne man godt forestille sig. På en eller anden måde så havde jeg ødelagt Torvet, eller hvad ved jeg, et eller andet. Mm -hmm. Altså... Dobby er jo heller ikke så rationel. For i rigtig mange af de der ting, der sker, det er jo også lidt tilfældigheder, at Dobby lige får muligheden for det, ikke? Altså, som du siger, hvorfor hvis nu de havde gået ind i, i muren i en anden rækkefølge, så, så kunne Dobby jo slet ikke gøre det der. Så mm -hmm. ja, man kunne godt forestille sig, at Dobby så i stedet havde fundet på et eller andet på Hogwarts Expressen. Jamen, det tænker jeg i hvert fald, fordi at han... Vi vil alligevel gå til ret stor længder for at stoppe dem ikke, på det her tidspunkt. Og han, senere ser vi jo også, at han bliver skyldig i, at Harry han bliver skadet ret voldsomt under Quidditch-kampen, ja. og han sender den der smasher efter ham. Så det virker ikke som om, at det ville være så langt fra ham måske at koble en af vognene af toget, hvis han kunne det. Eller sådan Ej, eller nej, andet nej, det kan man godt forestille sig. Ja, og så havde jeg egentlig lige en tanke mere i forhold til også det, vi talte om tidligere. Det er jo også problemet med at snakke så varm, og så kommer man nogle gange med sine pointer lidt tidligere. <laughs> yeah. øhm, igen, hvorfor blev det ikke bortvist? Jeg havde bortvist dem. <laughs> det er godt, du ikke har været skolen. De blev set af syv moklere. De brød hemmelighedsdekretet. Det bliver man smidt i askaban for. Altså det der med, at Harry, han øh, pustede sin tante op, ikke? Hvis det ikke var fordi, han havde været Harry Potter på det tidspunkt. Så havde han fået knækket sin tryllestav. Mm. Og det, at de blev set af syv moklere, det er så altså en kæmpe offens. Ja, yeah. ja. Det er en kæmpe overtrædelse af loven. Mm -hmm. Jamen det er rigtigt. Altså, det er jo nok et eller andet sted, fordi det er Harry. Ja. <laughs> yeah. Han nyder nogle privilegier, som andre ikke gør. Ja, det gør han. Det gør han virkelig. Altså, de, han er the chosen one, ikke? Snape siger jo også, at havde han været fra hans kollega, så var han rødt. Altså, han mm -hmm. havde ikke givet ham den der ekstra chance, som McGonagall og Dumbledore giver ham. Og så er Ron jo så bare heldig, at han har Harry med sig, så han også bliver reddet i den omgang der men Harry, han er nok det, man kalder privilegieblind. Han ser ikke selv de privilegier, han har. Ja, det kan man så tolke videre på, jo, men jeg tænker... Han er en at... hvid mand. <laughs> ja, det, han er jo en hvid litro-mand, <laughs> ikke? Altså, sådan, jeg kan, man kunne godt forestille sig, at J.K. Rowling hun ligesom havde øh, lagt lidt ind der. Fordi ja. han ser kun alt det, der er svært. Og, alt, mm. og han har det også svært. Det vil jeg ikke øh, afvise. Han så har det, han det svært, han har det hårdt. Der er mange ting, der går galt i hans liv. 100 procent. Men alt det, der går godt, det opdager han ikke, eller det, det er han blind for på en eller anden måde. Mm -hmm. Og det her med, at han ikke får den samme straf, som andre vil få, det opdager han ikke. Nej, det gør han ikke. Han tænker bare, ej, okay, nu har vi lidt dårlig samvittighed, men det er jo bare så fedt, og så kommer de derop, og så de roser alle de andre dem, fordi de synes jo også bare, det er fedt. De er jo også bare nogle børn, ikke? så de altså, den der jo... samvittighed, den er i hvert fald ikke dårlig særlig længe. Det glemmer de meget Nej. hurtigt igen. Det sker gentagende gange i den her bogse, at okay, fint nok, så laver de et eller andet fuck. Det var ligesom der, da de, øh, da de skulle op i det der tårn, var det ikke det? I no. bog 1. Der var de også sådan, nå, jamen det lykkedes jo det hele, så det var jo godt nok alligevel at have der bare flyner fuldstændig. Altså, fordi det er jo ikke okay. De har jo bare nogle privilegier, som alle mulige andre ikke har. Ja. Og altså, også det faktum, at Rod, han er sådan, nå, skal vi så bortvises nu, og med og hun er sådan, selvfølgelig skal ikke det. som sådan, ah, selvfølgelig. Altså, men det kunne da godt lide sådan... Nu kan jeg ikke huske, hvilken eftersædning de får, kan du det? Jamen er det ikke det der, de får to forskellige... Ron han skal pusse pokaler af sammen med Filch, eller i trofærummet, ikke? Og Harry han skal underskrive breve med Glitterik smørhår. Nå ja, for fanden, det er også rigtigt. Ja, jeg vil sige, at det ikke er ikke det værste. På baggrund af sådan en overtrædelse, der kunne man godt have givet dem en uge et eller andet samfundstjeneste, hvad ved ja, jeg, sådan en eller anden retning. Ja, ja. Øh, eller ud i den forbudt skov igen, ligesom de gjorde i etteren. Altså. Ja, jeg vil sige, det er en meget mere voldsom overtrædelse, end det de havde lavet sidste gang. Ja, fuldstændig. Også at de har smadret slag på dem, ikke? men øhm, ja. den, skal nok... <laughs> ja. den skal nok klare så kan man sige. Men ja, det er måske også bare mig, der er lidt hård i flinten, men jeg synes, det er lidt voldsomt i forhold til, hvad vi normalt ser af strafudmålinger. Men ja, det sidste jeg har. Det er jo øh, blevet en stor nyhed, og jeg ved ikke, om du har fået det med. Men der er jo gået nogle ting rundt den sidste uge på internet. Nå? No. Om et nyt spil. Okay. Nej, det har, ja. jeg, ikke, øh, det har jeg ikke opfanget. Mm, nej, kan du, kan du huske Pokémon Go? Nu er du jo ikke i den store øh, nørd på, på <laughs> den nej, måde, vel? Jeg kom aldrig lige med på den der Pokémon Go der. Jeg, jeg fangede ikke lige helt... Øh, Men du har heller vel? aldrig spillet Pokémon, har du vel? Nej. Nej, jeg spillede det lidt... Øh, det var, ikke, det var ikke den her sommer, det var sidste sommer. Men der gik nemlig rygter på det tidspunkt, at man ville lave et Harry Potter-spil, der minder om Pokémon Go, hvor man kunne gå ud i verden og så se Harry Potter genstande og selv være en troldmand og sådan noget. Og det bliver virkelighed. Er det rigtigt? Det er officielt, der kommer et Harry Potter Go. Okay. la <laughs> Så, så ja. lidt samme koncept bare med ja, Harry Potter. Ja, sådan set. Okay. Dem, der hedder Niantic, der også har lavet Pokémon Go, det er dem, der har partneret op med Potter og J.K. Rowling. Og det står også inde på hjemmesiden. Det er totalt officielt. Det kunne ikke være mere officielt. Og det er faktisk okay. sjovt, for jeg har hørt rygter om det her i et år nu, og jeg var sådan, det kommer ikke til det, det passer ikke. Det gider de simpelthen ikke lave. Det er ikke noget for Harry Potter-koncernen. Og det er det så alligevel. Så nu får ja. vi et spil. Jeg tror også, at altså, det var jo også voksne, der spillede det der Pokemon Go. Det var jo kun yeah. børn, så det er nok også opdaget, at voksne, der er, fordi det er alligevel mange, der er på vores alder og ældre, som godt kan lide Harry Potter, mm -hmm. ikke? fordi det er også der vokser op med det. Yeah. Um, så de kan måske godt fange dem alligevel til sådan et spil. Det, altså, det bliver 100% folk i vores generation, der spiller det. Det er jo nostalgi. Ja. Det er jo 100% nostalgi. Og jeg skal da helt sikkert også downloade det til min næste telefon. <laughs> det eneste er er spørgsmål. Selvfølgelig. Det eneste problem er bare med, med Pokémon Go, at det ud så meget strøm. Og på er jo, at du skal gå rundt udenfor. Spillet skal der dig ud og gå, og så samle Pokémon. Og jeg vil være på det samme med tilfælde med det her spil. Du skal ud, og så skal du sikkert udføre nogle missioner, eller samle nogle hukrukser, eller, eller, eller sådan et eller andet, ikke? Og du skal udenfor med din telefon. Og det er jo fint nok, men hvis det er sådan en strømsluer, og telefonen er tændt hele tiden, så kan du ikke bruge din telefon bagefter. Eller så løber den måske tør halvvejs. Ja, ja. Så jeg er sådan lidt... Jeg vide, det skal hvordan. de lige tænke igennem, at de skal lave en app, der ikke fylder så meget. Ja, i hvert fald altså, ikke er så strømhæftig, hvis man kan ja. sige det sådan. Fordi det er derfor, jeg sletter det andet spil, fordi jeg gad ikke have, at det blev med at æde al mit strøm, så kan man jo ikke bruge sin telefon resten af dagen. Det bliver, skal, skal du prøve at downloade det, min ven? <laughs> at jeg, jeg er ikke så meget til den slags der, men, men det kan godt være bare for lige at have prøvet det af, at jeg lige skal mm. prøve det, og så ja. lige se, hvad jeg synes om det, for jeg bare viser det blankt. Mm. Jeg tror, vi er lidt nørdede på to forskellige måder, ikke? Det, jo, det, jo, er jo, lidt jo, sjovt. <laughs> men det er jo også godt nok. Altså. Ja, det er det da helt sikkert. Ej, ja, det bliver. jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår det er, det kommer ud, men om det er næste år, eller hvornår det lige bliver, men er så fischer? Ja, jamen, det må vi jo lige holde øje med så. Mm, det mm. må vi det. Godt. Ja. Så lad os slå, slå af med en lille quote. Lad os gøre det. Det er citat tid. Det er citat tid. Og jeg har fundet et uh, passende citat til uh, at afslutte dette kapitel okay. med. <laughs> ja. Det er nemlig. Uh, vi har jo ikke mødt Hermione så meget, det her kapitel. Nej. Vi møder hende først, da drengene de skal op til uh, deres sovesal og lukkes ind. Og uh, de kender jo ikke det nye koder, Så de står og venter lidt. Og så ser de så Hermione, der kommer løbende. Og hun siger så, no. Der er I, hvor i alverden har I dog været. Jeg har hørt de tåbeligste rygter. En eller anden påstod, at jeg blev vist bort for at have nødlandet en flyvende bil. <laughs> ja, det er vist ikke de ja. tåbeligste rygter, for det er jo den pure sandhed. Det er den pure sandhed. Og nogle gange er sandheden jo mere mærkværdig, end man kunne forestille sig. Ja, lige præcis. Lige jeg kan godt forstå, at hun tænker, er yeah, right. Jeg ved godt, de er dumme, men så dumme er de heller ikke. Mm -hmm. Oh, jo. <laughs> så i den her situation, ikke? Helt den her bog, der ville det bare have været super anvendeligt at have en uh, telefon. Ja. En, en, en mobiltelefon. Og så lige kunne ringe og lige sige, hvorfor er jeg ikke med toget? Ja, ja, generelt. Det er jo noget af det, vi har snakket om før. At, at mokler er jo på en eller anden måde lidt fremme teknologisk i forhold mm -hmm. til, når man bare kan trylle ting. Fordi så er der ikke nogen incitament til at og selv at opfinde noget. Så det Nej. der med at have en telefon, det er de ikke selv tænkt over, at man kan lave. Altså... Nej, det... for de har ikke behovet. Vel? De tænker sådan, ja, det er fint nok. En uge, det tager et par timer. Ja, ja, ja. mere behøver vi ikke, altså. Nej, lige præcis. De er bare lidt slow, lige når det kommer til de teknologiske ladvidinger. Ja. Ja. Nå, jamen øh, tak for i dag, Anna. Tak lige imod, Mæl. Det var dejligt at snakke med dig. Det var det, som altid. Vi yeah. snakkes ved. Det gør vi. Hej hej. Hej hej. Once again, you're astonished with your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be